5. Видено, якій Кришне ти ясся गिरीtam മനসা দ্রিয়েতাম দীক্ষস্তি চৈ ប្រណតិ பிស្ឆ បចំন্ত មീഷಂ সূស्रूシャয়া បಜನ святе ім'я Господа Кришны слід виявляти шану подомка Перед віданим, який отримав духовну посвяту, якщо і поклоняється божествам, треба смиренно схилятися. А з чистим віданим, котрий досягнув висот у нехильному віданому служінні, і в чиєму серці не лишилося навіть тіні схильності критикувати інших, слід спілкуватися і старатися відано та з вірою служити йому. Людині, що прагне розумно втілювати в життя шість різновидів любовних взаємен, за які йшлося в попередньому вірші, слід бути дуже розбірливі і ретельно добирати коло свого спілкування, знаючи, кому і яку шану слід виявляти. Тому Шіла Рупа Госамі радить нам будувати стосунки з вайшнавами, виходячи з того, на якому рівні перебуває конкретний вайшнав. В даному вірші він пояснює, як поводитися з віданими Трьох розрядів – та Утамадикарі. дикарі Канішта-Дикарі – це відданий неофіт, який отримав від духовного вчителя Харінама посвячення і старається повторювати святе ім'я Кришні. Такий відданий є Канішта-Вайшнамою і йому слід виявляти шану подумки. Маді-Маді-Карі це віданий, який отримав посвяту від духовного вчителя і якого духовного вчитель навчив виконувати трансцендентне любовне служіння Господові зі справжньою самопосвятою. Бажають, що маді маді вже на половині шляху до цілі відданого служіння. утта є віданим найвищого рівня тим, хто зробив значний поступ на шляху відданого служіння. Серце утта маді цілковито чисте, в ньому немає бажань критикувати та ганити інших. Він – той, хто досягнув рівня самоусвідомлення з його бездомісною свідомістю Кришни. Згідно із шілою рупою в Госламі, шукати товариство такого магабаглати досконалого Вайшнава та служити йому – то найбажаніша ціль. Вайшнав не має залишатися, канішта дикарі, віданим найнижчого рівня. Це служіння якого полягає в тому, що він приходить до храму шанувати божество. Такий виданий, описаний в 11-й пісні Шимат бгатамам Глава 2, вірш 47. Алчаям пракрита Того, хто приходить до храму поклонятися божеству і робить це з великою вірою, але не знає, як поводити себе звіданими та іншими людьми, називають Пракрита-бхтою, чи Канішта-аддікарі. Отже, Канішта-аддікарі мусить розвиватися далі і перейти на рівень маддям Хто такий Маддям-аддікарі? Описано в Шимадбагаватам 11.2.46. ішваретад адхіне шу балі ше три Мадима -мади і Карі це віданий, який поклоняється Верховному Богові особі як найвищому предмету любові, товаришує з відданими Господа, є милостивий до тих, хто позбавлений знання, і уникає товариства заздрісних та лихих людей. Саме таким має бути правильне ставлення до практики відданого служіння. Тому у цьому вірші Шіла Рупа Босамі розповідає, як ставитися до різних людей. У своїй повсякденній діяльності нам доводиться стикатися з вайшнавами різних рівнів. Наприклад, Пракита сахаджі зазвичай повторюють Харикришну Магамантру, але водночас заховують прив'язаність до жінок, грошей та дурманних засобів. Хоча такі люди повторюють святе ім'я Господа, їхнє серце ще не досить очищене. Таким людям слід виявляти шану подумки, але їхнього товариства треба уникати. До невинних, яких збило спуття погане товариство, слід виявляти прихильність, але тільки в тому разі, якщо вони щиро готові отримувати належні вказівки від чистих відданих. А перед тими відданими початківцями, які вже отримали посвячення від справжнього духовного вчителя і з усією серйозністю виконують його вказівки – Слід шанобливо схилятися. Рух свідомості Кришни дає шанс кожному. Однаково, які в людей переконання, походження та колір шкіри. Ми запрошуємо всіх і кожного приєднуватися до нашого руху, приходити до наших храмів, приймати прасад та слухати про Кришну. Коли хтось починає виявляти живу зацікавленість свідомістю Кришни і хоче отримати посвяту, ми приймаємо його в учні і вчимо оспівувати святе ім'я Господа. Відданого початківця, котрий отримав таку посвяту і розпочав віддане служіння згідно із вказівками духовного вчителя, слід визнавати за істинного вайшнаву і виявляти йому шану. Між численними вайшнавами такого рівня тільки лічені заглиблюються у служіння Господові повністю, виявляючи надзвичайну серйозність і строго дотримуючись усіх регулярних засад неухильно повторюючи на визначене число кіл Магамантри – Джапу, і завжди шукаючи нових шляхів поширювати свідомість Крішни. Такого вайшнаву слід визнавати за Утамадикарі, відданого, що зробив звит, значний духовний поступ, і треба завжди шукати його товариство. Процес розвитку любовної прив'язаності до Шри Крішни описано у Шри Чарітамліті, Антя 492. Дікша-кале, атма самар сей-кале-кришна-таре, коре-атма-сам. Під час посвяти відданий повністю віддає себе служінню Господу. І відтак Кришна ставиться до Нього як до рівного собі. Знайшення дикші або духовної посвяти, пояснюючи Ладжива Гусамі у своїй бакті-сандарбзі 8.6.8. Дів'ям Гянам'ятода дяд кур'ят папа, ся сангшаям, та сама тикше ти сапрокта, деші ковідай. Завдяки Посвяті Дікші людина поступово втрачає інтерес до матеріальних утіг і розвиває інтерес до духовного життя. Ми бачимо це на прикладі багатьох наших учнів, особливо тих, що народилися в Європі та Америці. Багато з них, бувши із заможних та шанованих родин, швидко втратили інтерес до будь-яких матеріальних насолод і перейнялись палким бажанням жити духовним життям. Вони виросли в дуже заможних сім'ях, а нині живуть в умовах, які навряд чи дасться назвати комфортабельними. Заради Кришни, вони раді жити навіть із мінімумом життєвих вигод, аби тільки в храмі у товаристві Вайшнаєв. Коли людина такою мірою втратила цікавість до матеріальних насолод, це означає, що вона вже гідна отримати посвяту від духовного вчителя. Тих, хто хоче робити поступ у духовному житті, Шимат Багаватам 6.1.13, вчить далі, Табаса Брамачар, Єнаша, Мінача, Дамінача, той, хто серйозно налаштований отримати посвяту, дікшу, мусить бути готовий провадити доволі аскетичне життя, додержувати целібату та вчитися панувати над розумом та тілом. Якщо людина готова до цього і прагне просвітлення духовним знанням – дів'ям г'янам, вона гідна отримати таке духовне посвячення. Мовою священих писань дів'ям г'янам означає та «тадвід'яна» – знання про Всевишнього. Тадвианартам, Сагурум, Івабігат Якщо людину цікавлять трансцендентні питання, що стосуються до абсолютної істини, їй слід дати по святу. За дікшею, посвятою, слід звернутися до Духовного Вчителя таку саму пораду містить Шимат Бхагаватам 1.3.21 та гурум прапаадіта джігясу шея уттамам. Той, хто справді хоче пізнати трансцендентну науку про абсолютну істину повинен звернутися до духовного вчителя. Не має бути такого, щоб ми прийняли духовного вчителя, але його вказівок не дотримувалися. Не має бути такого теж, щоб ми прийняли духовного вчителя через те, тільки що нині в моді духовне життя. Щоб навчитись чогось від істинного духовного вчителя, слід бути джіг'ясу дуже допитливим. Розпитуючись у духовного вчителя, слід зосередитися виключно на тому, що стосується до трансцендентної науки. Джиг'ясук є утамам. Словом утамам позначають те, що перебуває поза сферою матеріального пізнання. Тама означає пітьма матеріального світу, а префікс ут означає трансцендентний. Люди з великою цікавістю охоче розпитують щодо сільських справ, але визнаним Загідного отримати посвяту може бути лише той, хто втратив цікавість до цього і зосередився виключно на трансцендентних питаннях. Того, хто справді отримав посвяту від істинного духовного вчителя і з усією серйозністю служить Господу, слід вважати за мади мади Карі. Оспівування святих імен Кришна настільки піднесене, що той, хто повторює Махамантру без образ, тобто намагаючись уникати можливих десяти різновидів образ запевне, з часом піднесеться до рівня, на якому чітко усвідомить, що святе ім'я Господа невідмінне від самого Господа. Того, хто досягнув такого рівня усвідомлення, віддані пошатківці мають щиро вшановувати. Віданому слід твердо засвоїти, що поступ у свідомості Кришни може робити лише той, хто, оспівуючи святе ім'я Господа, не припускається образ. Уші читання чертам Мадія 22.69 сказано Початківець – це той, чия віра є нетвердою та хисткою. Але, просуваючись вперед у відданому служінні, такий відданий з часом може піднятися до рівня відданого найвищого класу. Кожен розпочинає своє життя у відданості зі ступеня неофіта. Але той, хто, як належить повторює, визначене число кіл, гарінами ступінь за ступенем, піднімається на найвищий рівень і робиться у тамадикарі. Західні люди не здатні довго зосереджуватися, повторюючи махамантру на вервиці, і тому в Товаристві свідомості Кришни для них визначена мінімальна кількість щоденного повторення Махамантри 16 тіл. Варто, проте, зуважити, що Шиле Бактисіданта Сарасфаді казав, що людину, яка не повторює щоденно 64 коладжапи, тобто 100 тисяч імен Господа, слід вважати за пачу, патіта. Як на ці Мірки практично всі ми є падшими, однак те, що ми щиро і з усією серйозністю прагнемо служити Верховному, Господові дає нам надію здобути милість Господа Шийчатані Магапрабу, якого називають Патіта Павана, визволителем падших душ. Коли Шіла Сатяра великий великий відомий Шийчатані Магапрабу, запитав, за якими ознаками можна розпізнати Вайшнава, Господь відповів – Прабху ках Джанграмукхе суני екબર кришна намасе पूджа шшта савакар Якщо ти почув від людини слово Кришна хоча б раз, вважай її за найліпшу споміж пересічних людей. Читання Шрі Тамерта, мадх'я 15 106. Господь Шитані Махапрабу каже: далі. шейто того, хто виявляє цікавість до оспівування святого імені Кришни, або хто завдяки практиці оспівування імен Кришни щиро любить повторювати їх, слід приймати як Вайшнава. І як Вайшнавові виявляти йому шану, принаймні, подумки. Читання Чертамрита Мадія 1511. Одного з наших друзів, відомого англійського музиканта привабило оспівування святих імен Кришни, і він навіть оспівує святе ім'я Кришни на своїх платівках. У себе вдома він вшановує зображення Кришни, а також з великою шаною приймає проповідників свідомості Кришни. З цього знати, що він вищою мірою шанобливо ставиться до імені Кришни та його діянь, а тому ми, дивлячись на як цей добродій робить сталий поступ у свідомості Кришни, своєю чергою ставимося до нього із щирою шаною. До таких людей слід завжди ставитися з пошаною. Отже, можна зробити висновок, що вайшнави повинні Шанобливо ставитися до кожного, хто регулярно практикує оспівування святого імені, намагаючись робити поступ у свідомості Кришни. З іншого боку, ми були свідками того, як деякі з наших сучасників і ровесників, котрих вважали за визначних проповідників, з часом почали сприймати життя з матеріалістичного погляду, і все тому, що не приділяли належної уваги оспівуванню святого імені Господа. У своїх повчаннях Санатані Госамі Господь Чатані Махапрабу зазначив, що відданих Господа можна поділити на три групи. Людину, чия обізнаність у шастрах не вирізняється глибиною та логічною довершеністю, але яка вже здобула тверду віру в оспівування Харикришна махамантри Магамантри і яка, відкинувши сумніви, служить Господові Згідно з приписами шастр, слід вважати за Маддяма Адикарі. Такій людині воїстину дуже поталанило. Читання Чаритамріта, Маддяма Мад Адикарі – це Шаддаван. Інакше, сказати людина, віра якої непохитна, і така людина має всі можливості для дальшого поступу у віданому служінні. Тому в читанні Чаритамріта, Маддяма 2264, сказано, -хой -бакті Міролом того, на якому з трьох ступенів відданого служіння, нижчому, проміжному чи найвищому, перебуває відданий, є те, наскільки міцною є його шрада, віра. Знову-таки, в читанні Чаритамриті, Маддя 2262, сказано, Шаддаша бде вишва скоге судриданиш. Кришне бхакти кой сарева кармакрита хой. Людина, яка служить Кришні на трансцендентному рівні, вже само собою виконує всі свої другорядні обов'язки. Така тверда і глибока віра дуже сприятлива для відданого служіння і її називають шада. Шада віра в Кришну, власне, кладе початок поступовій усвідомості Кришни. Говорячи про віру, ми маємо на увазі міцну віру. Багавад-Гіта являє собою авторитетні вказівки Кришни для тих, хто вірить в Кришну. Все, що Кришна каже в Багавад-Гіті, слід сприймати таким, як воно є, ніяк не перетлумачуючи. Саме так сприйняв Багавад-Гіту Арджуна. Вислухавши Бхагаватгіту від Кришни, Арджуна сказав, Сарвамета Дритам Мані, Ян Мам Бадасикешава. Кришно, все, що ти повідав мені, я приймаю як незаперечну істину. Бхагаватгіта 10, 14. Саме так слід розуміти Бхагаватгіту. Це істина шада. Не повинно бути такого, щоб людина на свої примхи, витлумачуючи Бхагаватгіту, якісь з її настанов визнавала, а інші відкидала. Це ніяка не шада. Шана означає беззастережне прийняття усіх настанов Багмат-Гіти, а надто її завершального повчання «Сарва гарман Паріт Яджа Мам Ейкам Шарана Мрагаджа» «Відкинь усі інші різновиди релігії і просто віддайся мені» Багмат-Гіта 1866 Коли людина набуває цілковитої переконаності щодо значущості цього повчання, ця тверда переконаність стає підваленою всьому її подальшому поступові в духовному житті. Цілковито заглибившись в оспівування Гарі Кришна Магамантри, відданий з часом починає усвідомлювати свою справжню сутність. Кришна не відкриється людині доти, доки людина не буде повторювати мантру Харі Кришна з в Кришну. Севон Муке Гідджі Ваду, Свайамева, спорад Тядаха. Бхакти Расамита Синду, 1, 2, 234. Ніякі штучні методи осягнути Верховного Богоособу не допоможуть. Це можливо лише, якщо ми будемо служити Господові з вірою та відданістю. Служіння Господу починається з опанування язика Сиван Муки а це означає, що ми повинні повсякчас оспівувати святі імена Господа і приймати Кришна Прасад. Наш язик не має ані вимовляти ніяких інших слів, ані куштувати якоїсь іншої їжі, окрім Прасаду. Якщо відданий з вірою триматиметься цього правила, Верховний Господь відкриє себе йому. Коли людина осягає, що її сутність – бути вічним слугою Кришни, вона втрачає цікавість до будь-чого Кришні. Зоноривши розум у Кришну і повсякчас шукаючи шляхів та засобів поширення слави святого імені Кришни, така особистість усвідомлює, що її єдиним завданням є поширювати рух свідомості Кришни скрізь у світі. Таку людину слід вважати за утамадикарі. Треба завжди шукати її товариство, а свої стосунки з нею будувати на засадах дадати, пратій грігнаті і так далі. Обирати за свого духовного вчителя треба саме такого досконалого відомого Вайшнава утамадикарі. Все, що ми маємо, слід віддати йому, адже в шастрах сказано, людина повинна віддавати духовному вчителі все, що має. Мрамачарі, зокрема, повинен збирати пожертви, а потім віддавати духовному учителю все, що зібрав. Однак тому, хто ще не пізнав своєї духовної сутності, не слід імітувати поведінки досконалого відданого Магабагувати, бо це в кінцевому підсумку приведе до падіння. В даному вірші Шиллорупа Гусамі каже, що відданий повинен мати доволі розуму, щоб вміти розрізняти між Канішта-Дикарі, Мадіама-Дикарі та утта Крім того, відданий повинен чітко усвідомлювати, на якому рівні перебуває він сам, і не намагатися імітувати поведінки відданих, котрі сягнули значно вищого рівня розвитку. Шиллорупа-Бактівно-Такур дає дуже конкретні вказівки. Серед усіх вайшнавів Утта-Мадикарі Вирізняється за здатністю навертати до вайшнавізму численні пачі душі. Якщо людина не досягнула рівня у дикарі, їй не слід приймати учнів. Вайшнави початківці та вайшнави, що досягнули проміжного ступеня відданості, також можуть приймати учнів, але тільки з-проміж відданих свого рівня. Варто мати на увазі про те, що за такого недосить кваліфікованого проводу їхні учні не зможуть робити відчутного поступу на шляху до кінцевої мети життя. Отже, вибираючи духовного вчителя, слід бути дуже уважним, треба прийняти провід утама Адікарі».